Akkor folytatni fogjuk a Róma 12-nél. Arról olvastunk itt a Róma 12-ben, hogy mennyire bátorít minket Isten arra, hogy az elménket újítsuk meg, engedjük azt, hogy az ő szent lelke átformáljon minket belülről, hogy euh, tudjunk ellenállni ennek a több tonnányi nyomásnak, amiben a világ próbál minket nyomni, és bele akar erőltetni minket a megfelelő gondolkodási formákba, hozzáállási formákba, és azt szeretné, hogy a világ szerint euh, gondolkozzunk, és arra kér bennünket az Úr, hogy ehelyett sokkal inkább engedjük, hogy ő átformáljon minket, átváltoztasson, mégpedig úgy, hogy közben gyönyörködünk ő benne az ő dicsőségében, és várjuk azt, hogy ő belülről fog változást hozni. És ez a változás pedig a külső viselkedési formánkban meg fog jelenni, hiszen a gondolkodásunk formálódik át, amin befolyásolja a cselekedeteinket. És a következő részben itt Pál arról fog beszélni, arra fog bennünket bátorítani, hogy ilyen meggondolásból, ilyen megfontolásból igenis használjuk azokat az ajándékokat, azokat a lelki ajándékokat, amiket Isten ránk bízott. És hogy legyünk alázatosak ahhoz, hogy ezeket az ajándékokat használhassuk. Olvassuk is tovább a hármas verstől. Mert a nekem adott kegyelem által mondom mindegyik őtöknek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, mint az Isten adta kinek kinek a hit mértékét. Hát itt az alázatosságra hív minket Isten, és azt mondja, hogy ne gondoljon senki többet magáról, mint amennyit gondolnia kell, de itt azoknak is szól, akik általában keveset gondolnak magukról, akik önértékelési problémával küzdenek, nem tudom, hogy ki van-e ilyen közöttünk. És hogyha van, akkor neki is az, hogy nem kell alulértékelnie magát, hanem pont az a lényeg, hogy józanul lássuk azt, hogy kik vagyunk, Isten mit adott nekünk, és azokat a dolgokat, amiket Isten nekünk adott, azokat használjuk az ő kegyelme szerint. Ez nagyon fontos dolog, mert itt a következő részben a lelki ajándékokról, szellemi ajándékokról fog nekünk Isten beszélni, és az egyik legfontosabb dolog az az, hogy meglássuk, hogy ezeket az ajándékokat Isten adja az ő jó kedve szerint. És az érettség és az, hogy valakinek vannak ajándékai, az nem ugyanaz. Az, hogy valakinek van lelki ajándéka, az egy dolog, de az, hogy valaki szellemileg érett, az egy megint másik dolog. Nézzétek csak meg a korintusi gyülekezetet. Hát, hogyha valamit lehet mondani a gyülekezetről, az az, hogy rengeteg lelki ajándéka volt a gyülekezetnek, és nem győzték jobbra-balra használni őket, de nem voltak érettek. Ezért íródott a levél a korintusiaknak, pár szerette volna őket érettségre buzdítani. Lelki ajándékokban nagyon gazdagok voltak, mégis nagyon sok területen helyesbítésre szorultak, mert nem voltak éretek. Vagy gondoljatok bele Sámsonban. Nekem ő jutott eszembe, hogy Sámsonnak micsoda ajándéka volt, de mennyire nem volt érett. Kapásból választott egy filiszteus asszonyt, utána teljesen testiesen élt, és hiába voltak ajándéka, mégsem volt érett. Ezt egyrészt azért nagyon fontos megértenünk, mert hogy nem szabad összekeverni a kettőt, a saját életünkben sem, meg mások életére vonatkozóan sem. Az, hogy valakinek van valamilyen ajándéka, azért nem az adott illető dicsérendő, hanem Isten. Hiszen ezt az ajándékot bárkinek, bárhol, bármikor megadhatja az ő jókedve szerint. És ajándékokat Isten bármikor tud adni, akkor, amikor úgy látja, hogy szükség van rá. Viszont az érettség az egy olyan dolog, ami egy karaktert mutat, az egy folyamatnak az eredménye. Erről olvasunk ugye a Timóteus levélbe, a Titus levélbe, ahol ír arról, hogy milyen is legyen egy előjáró, és ott olyan karakter jellemzőket sorol föl az Ige, ami pontosan abból adódik, hogy ki, hogyan, milyen oda szántsággal követi Isten. Ez nekünk nagyon fontos, mert érettségre nem lehet szert tenni pillanat alatt Isten ezt az ajándékot, hogy valaki éret legyen, ezt nem adja egyik pillanatról a másikra. Ez egy folyamat eredményeké, eredménye. Az ajándékokat adja jókedve szerint, viszont az ajándékokat bárkiknek megadhatja bármikor. Úgyhogy a szolgálatra való elhívás is, a gyülekezetben a vezetők elhívását is, itt a Timóteus 3 meg a Tituszban, Pontosan Isten nem az ajándékokhoz kötik, nem ahhoz köti, hogy kinek milyen nagy szellemi ajándékai vannak, hanem az érettséghez. És utána Isten tudja, hogy bárkinek bármikor ajándékot megadhat hozzá. A másik dolog, ami nagyon fontos ezzel kapcsolatban, az az, hogy... Elfelejtettem, hogy mit akartam mondani, de az is nagyon fontos volt, de úgy néz ki, hogy nem annyira. Jó, tehát ez nagyon fontos. Tessék? Mondjad. Nem tudod? Pedig tudhatnád már annyi év... Valakinek esetleg nincs meg a bölcsesség beszéde? Nem ezt akartam mondani, de ámen, ez is igaz. Ámen. Lehet, hogy ezt akartam mondani az úrkont. Oké, okay, tehát józanunk, józanul kell bölcselkedni magunkat. tehát magunkra a kapcsolatban józanul kell gondolkodnunk. Ez azt jelenti, hogy amit viszont Isten nekünk adott, azzal nem kell szerénykedni, meg jaj, én nem tudom, úgy nem tudom, hanem akkor azt használni kell. Ezt általában nem nagyon ismeri fel az ember, mert úgy gondolja, hogy ha neki megvan, akkor azt mindenki más is jól tudja csinálni. De ez nem így van. Tehát, hogyha te úgy gondolod, hogy valamit meg tudsz csinálni, az valószínűleg azért van, mert ajándékod van rá. És valószínűleg, hogy az emberek többsége a gyülekezetben meg a gyülekezet 90%-ának köze sincs hozzá, és éppen ezért ezt az ajándékot érdemes használnod. Most így túró gombócot már egyre többen fogtok tudni csinálni, úgyhogy majd ezt az ajándékot szívesen átadom. De, de, de ez pont arról szól, hogy mindenki azt csinálja, amire ajándéka van. Éppen ezért ezt akartam mondani, hogy ha valaki, meg van valamire ajándéka, akkor az a hajlam van bennünk, hogy úgy gondoljuk, hogy azt kellene mindenki másnak is csinálni. Tehát én, mint tanító, úgy gondolom, hogy mindenkinek tanítani kellene, de tudom, hogy ez nem így van, mert mindenkinek megvan a saját ajándéka, de mégis testileg ez a hajlam van bennem, hogy hát hogy nem tudtok tanítani már. De ez egy testies gondolkodás. Aki pedig mondjuk, mit tudom én, megvan az ajándéka arra, hogy a dolgokat átlássa, rendszerezze, vagy elpakoljon annak a fejébe, az merül fel, hogy hát miért nem pakol el mindenki? Hát például azért, mert lehet, hogy a többieknek eszébe se jut, mert nincs rá ajándéka. Éppen ezért fontos meglátni, hogy nem kell se büszkének lenni arra, hogy van ajándékunk, se pedig túl... Aláskodni, alá, vagy hogy mondják ezt ilyen, álszentség, meg álszerénykedni se kell, hanem egyszerűen használni azt, amit Isten nekünk adott. Oké, okay. azt mondja a. Kinek, kinek a hit mértéke szerint így van? Mert miképpen egy testben sok tagunk van, négyes vás, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van. Azonképpen sok egy test vagyunk a Krisztusban. Egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Na ez a csodálatos egységéről szól Krisztus testének. Ez arról szól, hogy egyek vagyunk Krisztusban, de nem kell, hogy egyformák legyünk. Tehát itt pár pont arról beszél, hogy Isten direkt egy testbe szerkesztett minket, de szándékosan nem vagyunk egyformák. És erről ugye én többet tudnénk mondani, de ti is átlátjátok a dolgokat, hogy ugye milyen rossz lenne, ha mondjuk az egész test egy nagy fehér vérsejt lenne, az nem lenne szerencsés. De ugye a fehér vérsejtnek nagyon fontos feladata van például az immunrendszerbe, a védekezésbe. De buta lenne, hogyha egy fehér vérsejt azt gondolná, hogy minden vérsejtnek fehérnek kellene lenni, mert akkor nem lenne vörös, ami mondjuk az oxigént szállítja. És ha az oxigén szállító vörösvérsejt se gondolhatja azt, hogy hát mindegyik vörösnek kellene lenni, hát ez olyan fontos feladat, mert akkor az első fertőzésbe belehalna a szervezet. Ez nagyon fontos, hogy mindenkinek megvan a saját része. Egyébként, egyébként, egyébként is nagyon groteszkül néznek ki a testünk, ugye, hogyha csak szemből állna, vagy csak külből, és Isten jót gondolata, meg jó ötlete szerint így rakta össze a testet. Na most nem csak a mi testünket rakta így össze, hanem Krisztus testét is így rakta össze. Ezt érdemes elképzelni, mert a következő ugye Krisztus testét elképzelni, hogy mindenki tanító lenne, az épp olyan groteszk lenne, mintha csak szem lenne a testem, mondjuk. Vagy akármi részt vehetünk. A lényeg az az, hogy Isten egységbe teremtett minket, de ez az egység csak úgy létezhet, hogyha mindenki a saját dolgát, saját feladatát elvégzi a testen belül, akkor tud az egész test jól működni. És nincsen fontos vagy kevésbé fontos feladat, mert az egész az Krisztus testének a táplálására és építésére van. És itt elég egyértelmű, hogy hát nem ugyanaz a feladatunk. De hogyha nem ugyanaz a feladatunk, akkor azt a feladatot kell végeznünk, ami, ö, amit Isten ránk mér. Na most szerintetek miért mondja, miért beszél itt egyáltalán Isten erről, pont ezután a bátorítás után, hogy ne engedjük, hogy a világ a saját kép mására szabjon, hanem engedjük, hogy Isten átformáljon. Hát pontosan ezért, mert a világi gondolkodás az vagy az, hogy Mindenki legyen egyforma, vagy mindenki csinálja ugyanazt, ez az egyik fajta dolog. Sok szektában pont ezt lehet megtalálni, hogy mindenkinek ugyanúgy kell kinézni, ugyanúgy kell gondolkozni, minden ugyanúgy, tehát nincs az az egyéniség, amit Isten ad az embereknek. A másik része pedig pont az, hogy nem végzik az emberek a saját feladatukat, hanem ki van emelve a média által egy-két feladat, ami szupermenő, és akkor mindenki azt akarja végezni. Amikor az én évfolyamom jelentkezett egyetemre, akkor a fele orvosira, a fele pedig jogi karra jelentkezett. És ez így van, minden évfolyamban megvannak az, hogy kiből mi akar lenni, és akkor úgy néz ki, hogy hát, ha nem vagy se ügyvéd, vagy se orvos, akkor ki vagy ebbe a társadalomba. De ugyanakkor így ezt nem látják, hát az emberek, hogy nem erről szól, de ez a világi nyomás. És Isten pont azt akarja mondani nekünk, hogy ne engedjünk ennek a nyomásnak, hanem engedjünk a szent lelkének, hogy Krisztus testén belül ez a fajta gondolkodásmód ne legyen meg. Igen, hatos verstől. Mint hogy, azért külön-külön ajándékaink vannak a nekünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás a hitnek szabálya szerint teljesítsünk, Akár szolgálat, a szolgálatban, akár tanító, a tanításban, akár intő az intésben, adakozó szelítségben, az előjáró szorgalmatossággal, a könyörülő vidámsággal művelje. Itt látjuk azt, hogy itt ebben a versekben itt hat ajándékot sorol föl az ige. Hát szellemi ajándékokat nem csak itt találunk az új szövetségbe, de itt a Róma 12-ben szellemi ajándékokat találunk. Ezek az ajándékok kihangsúlyozottan Istentől jönnek. A szó maga az, hogy karizmata, ez is azt jelenti, hogy Isten, adó, Isten által adott dolgok. És ezek az ajándékok konkrétan Istentől vannak, ráadásul <kül> kegyelem szerint. Ez azt jelenti, hogy ez nem a mi érdemünk, ami miatt valaki bármilyen ajándékot is kap, hanem egyszerűen azért, mert Isten... Rádnézett és azt mondta, hogy neked ezt szeretném adni, neked ez az, ami pont illik hozzád, ahogy összeraktalak, ez lesz a legjobb, a legtökéletesebb ajándék az életedbe, bármi is legyen az. És ez Isten kegyelméből van. Ez nagyon fontos, mert nem érdemes egy-egy ajándék után úgy áhítozni, hogy ó, oh, de jó lenne, ha nekem lenne az az ajándékom, mert hogyha Isten nem adta neked, vagy nem, nem azt akarta neked adni, akkor lehet, hogy nem is, a, nem is lenne a legjobb számodra, hogyha az lenne a tiéd, mert Isten ismer téged, hogy hogy vagy összerakva, miként rakott össze téged, hogyan működsz, hogyan gondolkodsz, és pontosan tudja, hogy mi az az, az ajándék, amit neked adni szeretném. Ez megint egy fontos emlékeztető arra, hogy éppen ezért semmilyen ajándékért nem lehet büszke senki sem. Sem azért, mert jól tud segíteni, sem azért, mert jól tud énekelni, sem azért, mert a gyerekekkel jól tud foglalkozni. Semmilyen büszkeség egyetlen ajándékért sem lehet bennünk, mert ezeket mind kaptuk Istentől. Ez az ajándék az ő kegyelme szerint. Azt mondja, hogy itt, itt hat ilyen... Hat ilyen ö, ö, dolgot emel ki, Isten, először is ugye mondja az ö, írásmagyarázást. Ezt az írásmagyarázást proféciának is szokták fordítani, mert ez nem konkrétan a tanítás írásmagyarázás, hanem ez az a profétai ajándék, amikor valaki Istennek a szívét szólja a másik felé. És ez nem csak a Biblia tanításban lehet meg, sőt, nagyon sokszor nem ott jelenik meg, hanem pontosan a, te, a keresztények közösségében. Mit jelent ez? Az, amikor bármit mondasz, amikor beszélgetsz valakivel, és Istennek a szívét, Istennek a gondolatát, Istennek a szavát adod át neki, egy olyan formában, hogy az nagyon megüti a szívét, és csak arra gondol, hogy fú, tényleg, ah, ez igaz, mennyire jó." Én emlékszem például, hogy egyik alkalommal nem nagyon láttam át a helyzetemet, csomó minden dolog történt velem, és akkor hát leírtam az egyik ismerősömnek levélbe, hogy imádkozzon értem, és akkor egyetlen egy dolgot írt vissza levélben az én százoldalas leveleimre, az az, hogy Bodi, tudod ugye, hogy szellemi harcban vagy, imádkozok érted, szia. És akkor az annyira ez a profétikus dolog volt, mert Istennek a szívét szólta hozzám, hogy hello, most szellemi harcban vagy, és akkor valami újdonság erejével hatott számomra, hogy ja tényleg, tényleg abban vagyok, és akkor onnantól kezdve minden oké okay volt. De biztos történt már meg veled is ilyen, hogy valaki mondott Istenről egy tulajdonságot, vagy Istennek egy gondolatát, és annyira a szívedhez szólt. Tehát ez az írás, magyarázás, vagy ez a profétai ajándék, ez egy olyan ajándék, ami arról szól, hogy érzékeny vagy arra, hogy Isten mit szól, mit gondol egy adott helyzetben. És hogyha van ilyen ajándékod, akkor azt használd bátra, mert nagyon nagy szükség van rá. És honnan tudod, hogy van-e ilyen ajándékod? Hát akkor, hogyha bátorítasz másokat, hogyha beszélsz másoknak Istenről, hogyha az Isten igazságait elmondod másoknak, mert majd akkor kiderül, hogy van ilyen ajándékod, vagy sem. Mindenképpen Isten építeni fog ezáltal. Azt mondja, hogy a, a második ajándékról a szolgálatot említi. Hát a szolgálat az itt pontosan a gyakorlati módon, módokon való szolgálatot jelenti. Tehát az, amikor valahogy gyakorlati módon megáldod a másik embert, vagy segíted a másik tesót. Vannak akiknek erre óriási ajándékuk van, hogy ö, nagyon jól tudnak például krumplit pucolni, vagy ö, csapot szerelni, vagy nem tudom pontosan, mert nekem ez az ajándékom nem nagyon van meg, de ö, bármi olyan dolog, ami az a gyakorlati módon tud segíteni másoknak és ezekre meg nagyon nagy szükségünk van például nekem, akinek ez az ajándéka nincs annyira meg, de mindenki másnak is, hogy ez a szolgálat, amikor gyakorlati módon tud segíteni, beletartozik ebbe az is, hogy elpakolod az edényeket, elmosogasz, rendben a kávézót, vagy kirakod a székeket gyüli előtt, vagy összepakolsz utána, vagy a gyerekszobát összerakod, most ezek eszembe jutottak, de van egy csomó más dolog is, ami gyakorlati szolgálatban nagyon nagy áldás lehet. És sokszor azt gondolják az emberek, hogy jó, hát mi lehet ebbe olyan nagyon szellemi? Hát nagyon-nagyon sok dolog van benne, ami szellemi, és igazán nagy áldás. Tudod, milyen nagy áldás az, amikor a szülő úgy tudja otthagyni a gyerekét, például a gyerekszobába, hogy tudja, hogy tiszta a szoba, és nem hót retjó, Vagy hogy milyen nagy áldás úgy bemenni a gyűli vécébe, hogy tudod, hogy tiszta? Hát ezek nagy áldások, nem? Vagy hogy tudod, hogy van vécépapír, és nem szalvéta van például, de ezek ilyen nagy áldások... De hogy, de, hogy ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon. De hogy ezek mind nagy nagy áldások és szellemi dolog... Mert ez mind segíti azt, hogy oda tudj figyelni Istenre, tudj közösségbe lenni másokkal, és tudj épülni. Úgyhogy ezek nagyon jó dolgok. Éppen ezért, ha van ilyen ajándékod gyakorlati dolgokra, és van szemed, hogy megláss ilyen dolgokat, akkor Isten nem véletlenül mutat meg ilyen dolgokat, hanem azért, hogy akkor ott vagy, te egy kinyújtott kar vagy, és hogy tegyed, ez egy nagy áldás sokaknak. Aztán a második, harmadik szolgálatnak a tanítás ajándékát mondja. Hát a, a tanítás az nyilván bárkinek, akinek ez az ajándéka megvan, az használja. És ez az ajándék nem csak a pásztornak van meg, hanem sokaknak a gyülekezetben. Megvan akár a, a, a gyerekszolgálatban, itt ott, de azoknak is, akik lehet, hogy nincsenek is tanítói szolgálatban, de tudnak tanítani, mert megvan ez az ajándékuk rá. Az ilyen emberek nyugodtan ö, használják, sőt, használják is ezt az ajándékukat azzal, ahogy szolgálnak mások fele, ahogy másokat tanítványoznak, vagy Istenhez vezetnek embereket, erre nagyon-nagyon nagy szükség van. Azt mondja az ige, hogy nincsenek sokan ilyenek, de akik vannak, azok úgyis kétszeres ítélet alá esnek, hogy többek között én ezért nem akartam pásztor lenni öt éven keresztül, mert mondtam, hogy a ítélet ez elég lesz nekem, de aztán itt kötöttem ki. Isten azt akarja, hogy használjuk az ajándékot ebben a tekintetben is. A bátorítás, a prédikálás, az pedig inkább egy olyan fajta ajándék a tanítói ajándékhoz képes, aki kép, amik, a, amivel az ember képes másokat buzdítani arra, hogy meg is csinálják azt, amit tudják, hogy csinálni kell. A tanító az általában az, aki el tudja magyarázni, hogy mit, hogyan, miért, és le tudja vezetni ezeket a dolgokat, ez a tanítói ajándék, a prédikálás pedig az, amikor másokat arra buzdítasz, hogy azt, amit tudnak, hogy mit kell csinálni, azt meg is csinálják, akarják is megcsinálni. Na, ha ilyen ajándékod van, akkor nyugodtan használd, mert a mostani gyülekezetre, a mostani egyházra az jellemző, hogy nagyon sok mindent tud mindenki, de mint a ö, kövér birkák, már elnézést a kifejezésre, de itt a kövér birkák ülnek a legelőn és nem csinálnak semmit. És mind a kettő ajándékra nagy szükség van a tanítóira is, meg a prédikálóira is. És én bevallom őszintén, hogy nekem ez a prédikálói ajándékom nem nagyon erős, úgyhogy mindig ivátkozok érte, és ivátkozhattok is, hogyha bátorítva akarjátok magatokat érezni, meg használjátok egymás között ezt az ajándékot, mert nagy szükség van rá. Hogyha csak tanítást hall valaki, akkor szép kövér birka lesz, és nem megy sehova, csak eszik és eszik. Hogyha csak bátorítást hal, akkor rohangál, mindent csinál, de teljesen kiég és kidől. Érdemes, hogy mind a kettőre szükségünk van, de ez az ajándék nem csak nekem adatot meg, hanem valószínűleg sokan közületek is, és meg lehet kézen fogni a másik, hogy gyere, menjünk, csináljuk. Lehet odavenni magad mellé bárkit, amikor valamit csinálsz, hogy gyere, csináljuk együtt vagy bátorítani a másikat arra, hogy élje meg azt, amit tud, hogy, amiről tud, hogy Isten hívja. Aztán az adakozás ajándéka. Ez a negyedik ajándék, ez egy óriási ajándék, gondoljatok csak bele, hogy ez szellemi ajándéknak írja Isten azt, hogy adakozik valaki. Nyilván az, hogy adakozni, az egy... Nyilván az az ajándék, hogy adakozni, ez az ajándék mindenkinek kell, hogy legyen. Az, hogy Istennek adunk, ez egy természetes része a hálánknak. De van, akinek konkrétan erre van ajándéka, hogy ad. És van, akinek Isten ezt az ajándékot adta, hogy olyan sok mindent ad neki, hogy másokat meg tudjon áldani. És ez nem csak anyagi dolgokra vonatkozik, bár itt konkrétan az anyagi adakozóról van szó, hanem minden másban. Ha valaki nagyon sok szeretetet kap, azt a nagyon sok szeretetből adhat tovább. Ha valaki sok megbocsátást kap, abból a megbocsátásból nyugodtan adhat tovább. És így minden másból. Fel kell ismernünk azt, hogy amiből nekünk sok van, azt Isten nem azért adja, hogy begyűjtsük a szekrényünkbe, vagy a szellemi szekrényünkbe, betuszkoljuk, hanem hogy azt továbbadjunk, és másokat megáldjunk vele. Úgyhogy amit kapsz, célszerű rögtön tovább is adni, és nálunk ez így próbáljuk így mindig nyomon követni az életünket, már mondjuk például a ruha dolgokkal kapcsolatban is. Ha kapunk ruhát, akkor egy szatjó ruhát összepakolunk, és odaadjuk másoknak. Úgyhogy van, a, van, akinél az én ruháim vannak, van, akinél a Dóri ruhái, És ez egy jó dolog, mert így, így tovább lehet adni azt, amit kapunk Istentől. De ez nem csak a ruhára vonatkozik, hanem csomó másra. Azok, akik például anyagiakban kapnak sokat, sokszor Isten olyan ajándékot ad nekik, hogy ők adjanak, és ezzel szellemi munkát tartsanak fent, vagy hogy forrás legyen akármi más részének a gyülekezetnek. Ez egy óriási ajándék. Én több ilyen emberről is hallottam, meg ismerek is ilyen embereket, akiknek Isten ezt az ajándékot adta, és nagyon nagy áldás. És láttam olyanokat is, akik ezt az ajándékot használják, és olyanokat is, akik egy ideig használták, utána meg úgy gondolták, hogy hát mégse adnak olyan sokat. És Isten szépen elapasztotta az ő forrásaikat is. És ez azért van, mert Isten, ha neki azt az ajándékot adta, hogy adjon, és áldás legyen, akkor ha ő azt csapott elzárja, akkor Isten neki feleslegesen nem fog adni. És ezt érdemes észben tartani, hogy Isten adta ezt az ajándékot, hogyha adta ezt az ajándékot, akkor használd hogy legyél áldás másoknak Isten kinyújtott kezel. Aztán a következő azt mondja, hogy legyen szelíd az adakozó, és tegye ezt szelítséggel. Aztán az előjáró legyen szorgalmas. Hát az előjáróság a vezetési képesség is egy ajándék. Én korábban nagyon frusztrált voltam, így az életem más területein is, meg nem keresztényként is, hogy hogy van az, hogy azt, ezt nem látják át az emberek, vagy hogy lehet az, hogy ezt így nem lehet megszervezni. Nem értettem, hogy egy gyárnak a raktárja hogy nézhet ki, ahogy kinéz, pedig nem is vagyok raktárszakértő, csak így emberileg gondolkozva, ezt be lehet rendszerezni, lehet rendszert csinálni, és ez így engem állandóan frusztrál. És akkor később megértettem, mikor hívő lettem, hogy ez azért van, mert Isten egy ilyen ajándékot adott nekem, hogy így én rálátok dolgokra, átlátok dolgokat, de ez egy ajándék. De nem csak rólam van szó, hanem sokaknak közületek megvan ez az ajándék. És ezt az ajándékot azt mondja Isten, hogy használjátok. És külön bátorítást ad erre az ajándéknak a használatára, mert azt mondja, hogy szorgalommal használjátok ezt az ajándékot. Ez azt jelenti, hogy nem vagy, ez azt jelenti, hogy van szükség szorgalomra az ajándék mellett. Mert ez egy olyan ajándék, amiben könnyű meglankadni és azt mondani, hogy jó, oh, hát én próbáltam, próbáltam, de nem működött, nem hallgatott rám senki, vagy nem, nincs is erre szükség, és egyszerűen feladom. És itt erre az ajándékra konkrétan Isten azt mondja, hogy szükség van egy ilyen kitartó, szorgalmas hozzáállásra, hogy ezt ne ad föl. És bárhova is hívott Isten, hogy vezető legyél, akár a családban, akár a gyerekeid fölé, akár gyülekezetben, akár a munkahelyeden, vagy bárhová tudd azt, hogy ezt az ajándékodat Istentől kaptad, és ezt szorgalommal kell műveljed, és nem, kell, nem szabad, hogy felad, kitartóan kell használnod ezt. És ut utána pedig azt mondja, hogy a könyörülés. A könyörület, az egy külön ajándék, Istennek az egyik lelki ajándéka, és arra hív bennünket Isten, hogy ezt az ajándékot is használjuk. Mégpedig azt mondja, hogy örömmel, vidámsággal. Hát milyen nagy szükségünk van azokra, akik, akik írgalommal és könyörülettel vannak mások iránt Isten egyházán belül. Olyan nagy szükség van erre a könyörületességre, és nem csak azt jelenti, hogy könyörületes legyen valaki, hogy jaj, szegény, és együtt sajnálkozunk, hanem hogy ezt örömmel és vidámsággal tudja tenni, hogy valódi áldás legyen ez a könyörületesség Krisztus testén belül. Már hát ez korán sem egy kimerítő listája a lelki ajándékoknak, itt lehetne sorolni még többet és többet, de talán pont azért sorolja, pont ezeket itt Isten, mert ezek nagyon összekapcsolódnak azzal, amit az előzőekben írt nevezetesen azzal, hogy engedjük, hogy átformálódjunk, hogy legyünk készek állandóan, áldozatkészen ott lenni Isten kezében, és legyünk hajlandóak Isten szerint gondolkozni. Talán pont ez a hat ajándék az, amit nehéz, amit talán egyik legnehezebb így megtartani, ezért kéri Isten, hogy ezt ezek, ezek formájában tudjuk megtartani. A következő részben arról beszél Pál, hogy hogyan viselkedjünk, hogy hogyan legyenek kapcsolataink, hogyan legyenek a kereszténynek kapcsolatai a többi keresztényel, illetve a nem keresztény világgal. A kilences as verseket olvassuk. A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, és rajtaszkodjatok a jóhoz. Atya fiúi szeretettel egymás gyöngédek és tiszteletadásban egymás megelőzők legyetek. Az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben buzgók legyetek az úrnak szolgáljatok. Reménységben örvendezők, háborúságban tűrők, a könyörgésben pedig állhatatosak legyetek. A szentek szükségeire adakozók legyetek, vendég pedig gyakoroljátok. Hát itt arról beszél Isten, hogy mennyire nagy szükség van egymás fele szeretettel viseltetni. Ez egy nagyon ö, fontos dolog, hiszen pont ahhoz köti ezt a részt is Isten, hogy át kell formálódjunk a gondolkodásunkban, át kell formálódjunk a, a mindennapjainkban, és ez egy nagyon, ö, nagyon ö, szerves része annak, hogy egymás fele hogyan tudunk szeretettel lenni. Én nekem tetszik az, hogy Pál pont ehhez a részhez teszi azt, hogy szeretettel kell egymás fele legyünk, mint keresztény testvérek. Ez azt jelenti, hogy erre szükség is lesz. Hogyha nem lenne szükség arra, hogy kihangsúlyozza Pál, hogy egymás fele szeretettel legyünk, meg szeretettel viseltessünk, akkor nem írna róla. Akkor természetes lenne. De minden egyes alkalommal a keresztény életedben meg fogod tapasztalni azt, hogy a keresztény testvéreket kicsit nehéz elviselni. És éppen ezért szükség van bátorításra arra, hogy hogyan viseld el őket, és hogy hogyan ragaszkodjál, hogyan tud, mihez ragaszkodjál, hogy el tud viselni a testvéreket. Na most ez remélhetőleg nem arról szól, hogy állandóan ezzel küzdesz, de minden bizonyja lesznek olyan szakok az életedben, amikor erre igazán nagy szükséged lesz. Hát először is ugye azt mondja, hogy legyen a szeretet képmutatás nélkül való. Hát ugye az a szeretet, ami képmutatással van együtt, az eleve nem is szerete, de ez azt jelenti, hogy legyen őszinte a szeretet egymás iránt, és ez pedig a keresztény gondolkodásunknak egy meghatározó része kell, hogy legyen, hogy igen, én szeretni fogom a másikat minden ellenére is, meg a cselekedetei ellenére is, meg körülmények ellenére is. Én akkor is szeretni fogom, mert engem Isten szerete. És tudjátok, sokkal könnyebb a világ nyomásának engedni, és ugyanúgy viselkedni, mint ahogy azok az emberek viselkednek, akik nem ismerik Isten. Meg bántott. Na jól van akkor, akkor nem szólok hozzá. Nem köszön nekem? Na hát akkor én se fogok neki köszönni. Hát én már megpróbáltam felhívni egyszer, addig fel nem hívom, míg ő vissza nem hív. Tehát ilyen világi gondolkozással sokkal könnyebb gondolkozni, na de hát pontosan nem arról van szó, hogy erre hív minket Isten, hanem arra, hogy engedjük átformálódni a gondolkodásunkat, és Krisztus szerint próbáljunk gondolkozni az ilyen helyzetekben hogy igenis köszönni fogok, igenis szeretni fogom, igenis én meg fogom bocsájtani, igenis én leszek a kezdeményező, századjára 77-szer is, meg nagyon sokszor is. És Vajtán, mikor voltunk, nagyon tetszett az, ami az irodában a központi fali újságra, az irodai fali újságra ki van bígyeztve, mindössze két számban kiírva, 77-szer, igen, 77-szer is. És ennyi. És ez tök jó volt, nagyon megörültem neki, hogy nem csak én küzdök ezzel, hanem lábvajtában az irodában is küzdenek emberek ezzel. És hát bizony, ez csak akkor lehetséges, hogyha engedjük azt, hogy Isten átformálja a gondolkodásunkat. De erre nagy szükségünk van, mert bizony, ahogy, ahogyan kapcsolatban vagyunk egymással, fogunk ilyennel találkozni, és szükségünk van arra, hogy tudjuk, hogy mit tegyünk ilyenkor. Azt mondja, hogy iszonyadjunk a gonosztól, és ragaszkodjunk a jóhoz. Nagyon sokszor euh, könnyű a jóhoz ragaszkodni, vagy könnyű a rossztól, vagy a gonosztól iszonyodni. De Isten azt kéri, hogy mind a kettőt egyszerre csináljuk hogy miközben iszonyodunk a gonosztól, legyen ott bennünk az, hogy de ragaszkodni akarok a jóhoz. Legyen ott az is, hogy mit akarok helyette csinálni. És ezt a kettőt egyszerre csináljuk, arra bátorít minket az Úr. Azt mondja, hogy legyünk gyöngédek egymáshoz, legyünk, legyünk tiszteletadóak. Hát ez azt jelenti, ez a gyöngédség, hogy legyen bennünk egymás iránti, Érzés. Ezt nem, nem lehet úgy a keresztény közösségbe lenni, hogy oké, én kívülálló vagyok, okén, meghallgatlak, ki te szegény, ma imádkozok, érted, és elmentem. Hanem azt mondja, hogy legyünk érzéssel egymás iránt, legyünk gyöngédek, és tudjunk egymás szükségeire rezonálni, tudjunk egymás szükségeire válaszolni. A tiszteletadásban egymás megelőzőek legyenek, legyetek. Azt hiszem, hogy erre, van, erre nagyon nagy szükségünk van most az egyházban, hogy a tiszteletadásban megelőzők legyünk, hogy, hogy tiszteljük egymást. És tudjátok, tisztelni egymást olyan sok mindenben jelenik meg, de ezek mind-mind a szeretet megnyilvánulásának formái. Például tisztelet az, hogy végighallgatom a másikat, vagy meghallgatom, odafigyelek rá. Tisztelet az, hogyha van valaki, valamine, valamilyen hibája valakinek, akkor azt nem elmondom, hanem inkább befedezem, tiszteletadás az, ahogyan beszélek másokról, a gyerekeimről. De én azzal tisztelem a gyerekeimet, hogy, hogy, hogy nem mondom azt el nekik, hogy fú, micsoda hiszt csapot csapott le, és hogy mennyire rossz gyerek ez a gyerek, mert, mert ez tiszteletlen lenne vele szembe, hanem sokkal inkább az, hogy fú, milyen aranyos, mennyire sokat munkálkodik Isten benne, mennyire kész ráhajolni az ő útjaira, és ezeket mondom el, nem pedig a rosszat. Vagy tiszteletadás például a, a munkatársaimmal kapcsolatban az, hogyha megvédem őket, hogyha befedezem a hibáikat, és inkább szeretettel kiegészítem azt, amit mondjuk nem dégeztek el. Tiszteletadás az, ahogyan viseltetünk egymás iránt, hogy ki ki, mikor eszik túrógombócot, nagyon jól csináltátok mert mindenki nagyon jó tiszteletadó volt egymással szemben, de hogy pont ez, ezekben az apró dolgokban is megjelenik az, hogy mennyire milyen szeretet van a szívedben a másik irán. Na most ez könnyű akkor, hogyha minden rendben van. Akkor nehéz, hogyha valami feszültség van, vagy hogyha valami gáz van egy valakivel való kapcsolatodban. Na akkor sokkal nehezebb már tiszteletet adni a másiknak. Éppen ezért van szükségünk arra, amiről reggel beszéltünk, hogy fontos, hogy engedjük Istent átformálni a, a gondolatvilágunkat, a gondolkodásunkat, és lássuk azt, hogy kicsoda ő, mert ő az igazi okra. Ne legyetek az igyekezetben restek, ez egy jó igevers arra, hogy a gyülekezetet nem lustáknak találták ki, Lélekben buzgók legyetek, a buzgóságban is ott van az a szenvedély, az a indulat. Szó szerint azt jelenti, hogy forni a buzgóságtól. Ez nem fordult elő megint a fazékkal, mert nem látszott, hogy felfort volna sose. de amikor forr egy fazék, és bugyok kifelé belőle a víz. Mert azt mondja, hogy ilyen buzgóság, így legyetek teli a buzgalommal, a szenvedéllyel, ahogyan szeretet, szeretitek Istent és egymást. Azt mondja, hogy az Úr a szolgáljatok, és a reménységben örvendezők legyetek. Ez egy nagyon fontos kifejezés, hogy a reménységben legyünk az örvendezők. Nem azt mondja nekünk, hogy örvendezzünk az eredményekben, vagy az, örvendezzünk a körülményekben, hanem azt mondja, hogy a, a, a reményben örvendezzünk. Ez egy nagyon fontos dolog, mert a reménységünkben mindig lehet örvendezni, mert a reményünk nem változik. Az, hogy Krisztusban egyszer otthon leszünk, és Krisztussal egyszer otthon leszünk az örökké valóságig, és ott van vár ránk a mennyegző, és egy nap meg fog dicsőülni ez a test is, akármilyen hihetetlen, és meg fogok szabadulni ettől a bűnös hajlamtól, szabadon fogom tudni tisztelni Istent, és szabadon tudok az lenni majd, akinek Isten engem eredetileg teremtett. Ezek a reménységek. Az, hogy Krisztus visszajön értem, és... és uh, Megszabadít, és ebben tudok örvendezni mindenkor. A háborúságban tűrők legyünk, könyörgésben állhatatosak, tartsunk ki folyamatosan, és az imádságban is, és a türelemben is. A szentek szükségeire adakozók legyetek, a vendégszeretet gyakoroljátok. Hát itt a vendégszeretetről szeretnék még egy-két gondolatot mondani. Még pedig azt, hogy ez a szó, hogy vendégszeretet, szó szerint arra vonatkozik, hogy az idegeneket szeressétek. És érdekes, ahogy ki ezt a kifejezést írja Pál, mert szó szerint ez olyan, mintha azt írná az eredetiben, hogy rohanjatok a vendégszeretet után, tehát rohanjatok az idegenek után, hogy, hogy nekik vendégszeretet mutassatok. És a vendégszeretet az nem csak az, hogy meghívod a házadba, és adsz neki teát, vagy kaját, vagy ilyesmit, hanem a vendégszeretetet jelenti az is, hogy oda mész hozzá, bemutatkozol, megkérdezed, hogy hogy van, érdeklődsz felőle, törődsz vele, beszélgetsz vele már, ez is vendégszeretet. És a vendégszeretet az megnyilvánulhat egy gyülekezeti alkalmon. Például törekedhetsz arra, hogy ezt a kérését Istennek, hogy a vendégszeretetet gyakoroljátok, elhatározott, hogy mondjuk az alkalom után rohanni fogsz az idegenek után, és beszélgetni fogsz velük, és meg fogod kérdezni, hogy hogy vannak, és kicsodák ők, és hogy, hogy kerültek ide, és Isten mit végzett az életük, de vagy, vagy hol járnak a vele való járással. Ez egy olyan ajándék, amire pál minket konkrétan buzdít. Megint buzdításra van szükségünk, mert természet szerint kikkel szeretünk lenni, hát akiket jól ismerünk, ugye? És akkor velük jól el tudunk beszélgetni, ez jó, semmi baj nincs vele, ez is egy jó dolog, ezt is csinál. De itt arra bátorít bennünket Isten, hogy a vendég szeretet után rohanjunk, az idegenek után rohanjunk, és folyamatosan szolgáljunk feléjük. Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek, áldjátok és ne átkozzátok. Hát milyen fontos dolog ez, hogy ugye az ellenségeinkkel bánjunk így, hogy áldást mondjunk rájuk. Ez egy elméletben nagyon egyszerű és nagyon könnyű dolog. Aztán, amikor valaki oda kerül, akkor Isten lelkére van szüksége, hogy ezt meg is tudja tenni. De milyen nagy ajándék, amikor valaki ezt meg tudja tenni, mert valóban az elméje által, ahogy Isten átformálja, tud erőt kapni rá, hogy ezt megtegye és csodálatos dolgokat tud Isten tenni, akkor ha ezt gyakorlod. Próbáld ki azt, hogy az ellenségedet győzd le. És Krisztus azt mondta, hogy az ellenségedet úgy tudod legyőzni, ha baráttá teszed. És akkor az ellenséget legyőzted, és nyertél egy barátot. Én emlékszem arra, amikor Nickre, emlékszik mindenkit, és Oceanre is emlékeztek még legtöbben, Ocean és nik nem bírták egymást kegyetlenül, ezt ők is elmondják mindenkinek, azért mondom el én is, és megfogadták ezt a, ezt a tanácsot, hogy hát ne átkozzátok az ellenségeteket, hanem szeressétek és elkezdtek egymásért imádkozni. Akkor Ocean sütött csoki kukit niknek, Nick nem tudom mi mit, és a legjobb barátokká lettek egy két-három hónap alatt. És ezt csak azért mondom, mert itt a közösségbe ezt ők mindenkinek elmondják, és hogy ha nem tudtátok eddig, most már tudjátok. De ez így működik veled, és próbált ki, hogyha valaki az ellenséget kezdje érte imádkozni. Kezdj el imádkozni érte, tegyél valami jót érte. Tehát ne csak úgy távolból szeresd elméletbe, hanem tegyél érte valami jót. Például azt, hogy imádkozol érte. Például azt, hogy megáldod őt. És nézd meg azt, hogy mennyi idő telik el a, a, a, úgy, hogy még mindig ellenséged és nem barátoddá lesz az az illető. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Hát itt Isten, ugye... Ö, az arról beszél nekünk, hogy ö, hogyan tudunk szolgálni egymás felé a nehézségekben, és itt is megint csak arra bátorít minket, hogy legyünk érzéssel egymás iránt, hogy ö, valóban az örömünket, ö, ö, a mások örömét osszuk meg, és mások fájdalmát is osszuk meg. De ez az igeves leginkább arról beszél, hogy mások érzését helyezd a saját érzéseid elé, tehát nem arról kell, nem azt kell várni ezzel az igeverssel kapcsolatban, hogy én most sírok, miért nem sír velem senki, hanem azt kell látni, hogy na és a másik örül, akkor örülni akarok vele, vagy a másik sír, akkor sírni akarok vele. Ez az igevers rólad szól arról, hogy ne a te érzéseidet helyezd mások elé, hanem a mások érzését helyezd a saját érzésed elé. És ha mindenki így teszi, akkor kölcsönösségben, Mindenki szolgálatot és, ö, meg, és egyetértést fog tapasztalni és segítséget. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek, ne kevékedjetek, hanem az alázatosokhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek magatokban. Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Itt megint, ha ismered Istent, ha Istenre hagyod a dolgaidat, akkor ő jó gondot fog rólad viselni. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességgel éljetek. Tedd meg a terészedet, és ez a fontos, hogy a terészedet tedd meg. És az, hogy ha lehetséges, akkor ez azt jelenti, hogy valamikor nem lehetséges. De az is az fontos, hogy ha nem lehetséges, akkor is tedd meg a terád vonatkozó részt, ha terészedet, ha jól csinálod, akkor minden rendben van, még akkor is, hogyha nem lehetséges ez a békességben való együttélés. Azt mondja, hogy magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak, mert megvan írva, hogy enyém a bosszúállás és én megfizetek, mondja az Úr. Ezért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia. Mert ha ezt műveled, elevenszen elevent szenedgyűjtesz az ő fejére. Ne, győztess, ne győztettessél meg gonosztól, a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. A bosszútaszt azt hagyd Istenre, ő az, aki megtizet. És ebben ebbe ott van a bizalom Isten iránt, hogy Uram, te tudod, hogy mi van az életemben, te tudod, hogy hogyan érzem magam, de nem, én nem, nem vagyok uh, itt ítélőbíró, te vagy az, akinek számadással tartozom. És uh, itt pedig azt mondja, hogy megint a szeretettel válaszolja az ellenségeskedése, és akkor szenet gyűjtesz a fejére. Hát ez nem azt jelenti, hogy leégeted a fejét, hanem ez, ez egy olyan szokás volt, hogy adtak egy kis izzó szenet, hogy neki is legyen tüzet, tehát ez egy áldás volt. Ö, az egy másik dolog, hogy sokszor, ha ezt nem fogadja valaki, akkor ezt úgy éli meg, mintha eleven szén lenne a fején, mert idegesíti, hogy jót teszel vele, és hogy hogy ahhoz, hogy jót teszel vele, mikor ő az ellenséged alapjáradban. Ne engedd, hogy a gonosz győzzön meg, hanem te győzz meg a gonoszt jóval. Megint ne engedd a világ nyomásának, hanem engedd azt, hogy Isten belülről átformáljon, és legyőzze a gonosz benned. Atyám, köszönjük neked azt, hogy szeretsz bennünket, és... Annyira nagy szükségünk van arra, Uram, hogy ahogy átformálsz bennünket, tudjuk használni az ajándékainkat, és hogy tudjunk szeretettel élni együtt, tudjuk szeretettel egymást építeni, hogy tudjunk tiszteletadásban lenni, és hogy tudjunk felépülni, Uram általad. Köszönjük az irántunk való türelmedet, és köszönjük azt, Uram, hogy nem csak hogy a tűrésben lehetünk áhatatosak, hanem a könyörgésekben is és hogy teljes örömmel ö, és teljes ö, vidámsággal örvendezhetünk a reménységünkben, azokban a jó dolgokban, amiket elterveztél számunkra. Kérünk, Uram, hogy tölts meg minket ezzel a szeretettel, azzal a szeretettel, hogy rád és másokra előbb gondolva tudjunk tisztelettel és, és alázattal, várni a Te munkádat bennünk és rajtunk köztünk, vagy közöttünk, Uram. Ha Te fiad nevében kérünk. Amen.